Amaik agarren unitatea, atarian, kultura eskaintza, bat. Begira, kulture txeko programazio berria daukat. Ze ondo, ikastaro asko dago? Bai, begira? Zen bat ikastaro, pintura, arrazki gintza, masajea. Zuri miren, ze gustatzen zaizu? Niri eskulanak gustatzen zaizkit. Zeramika eta makilaje ikastaroa etaude? Bai, ikusi dut eta zeramika ikastaroa egingo dut. Eta zuk kandoni zer egingo duzu? Nik alfabetatze ikastaroa egingo dut. Euskaraz idazten ikasi nahi duteta. Eta Eta zuk kizaskun? Ba, nik ez dakit zer egin. Zuri antzerkia asko gustatzen zaizu, ez da? Bai, baina, aurten sabeldantza egingo dut. Ba, nik ez du taldatuko, masajearekin jarraituko dut. Oso ondo, zu bakarrik falta zara, arantxa. Niri argazki gintza gustatzen zait, baina ez dago... Bai, begira, badago. Primeran, orduan argazki ikastaroa egin gotut.